Pavo Hemingson. <laughs> Nej men hallå Danny, hur är läget idag? Jo tack, det kunde varit mycket bättre med tanke på vad vi snart ska prata om men jag har ju ändå fått dyka lite i nostalgi här och det har ju varit ett välkommet avbrott i vardagen för att få ta sig tiden att sitta och drunkna i barndomsminnen det, det grejer det Ja, dagens ämne har ju inneburit en hel del skräckblandad förtjusning för källmaterialet är ju någonting som man minns med, med ett visst mått av kärlek från barndomen i alla fall mm. så det, det blir ju lite nostalgi, det måste man ju erkänna Helt plötsligt var man åtta nio år igen och det var på den tiden då man bara hade två kanaler att titta på mm. på tv om man inte var en av de där lyckliga få som hade tillgång till det där nya och spännande och häftiga som kallades för kabel-tv eller de som hade råd att köpa sig en egen parabolantän och sätta på taket för att få lite fler kanaler mm de såg man gärna upp till och var av en sjuk på men själv fick man nöja sig med de där två kanalerna man hade tillgängliga och därför såg man vad som fanns och erbjuda där ja det blev väldigt mycket tjeckisk dockteater och liknande och det hade ju sin skärm på den tiden jag klankar inte ner på SVT för den sakens skull men så fort man tog steget och fick tag på en parabol och fick se vad världen hade att erbjuda när det kom till tv-underhållning så kändes det lite magert med det man hade växt upp med. Ja, man hade ju inte direkt något stort utbud av grejer att kolla på som liten unge på 80-talet så när det väl öppnades upp att man kunde kolla på utländsk tv och allt möjligt så var det, det var en helt ny värld som öppnades upp och sådana möjligheter man hade. Wow, det var, det var en spännande tid, det var det. <laughs> ja, det var det verkligen. Jag um, tog det stegvis för vi hade ett par uh, vänner och bekanta som hade sån här uh, kabel-tv och och när de inte var hemma så hade de då en VHS-spelare som stod och spelade in tecknat till mig. Så jag hade sådana här bland-VHSer med blandade inspelningar från då vissa kanaler. Och de var ju värda sin viktig guld för en vid den tiden. Ja, precis så hade jag det också faktiskt. Att en av min brors vänner hade parabolantenn så han spelade in en kassett åt mig som jag kollade på dagarna ända... om och om igen och det var något riktigt unikt och spännande. Oj oj oj, det var grejer. Det. Och jag kan tycka att det är lite en erfarenhet som har gått förlorad för jag menar idag så har vi Youtube och andra sådana här videosajter som det är möjligt att lägga upp videoklipp och annat på och är man då intresserad eller nyfiken på någonting- då kan man i princip bara gå ut, söka och så har man- om inte hela avsnitt så åtminstone rejäla klipp- så att man kan få en aning om vad det är för någonting. Det är ju en lyx som vi inte hade tillgång till- och då uppskattade man ju verkligen det här lilla man fick tag på- så mycket mer. Ja. Det var ju verkligen någonting som man var jätteglad över. Någonting man kunde sitta och titta på om och om igen- hur det den blev. Precis. Ja, nu är ju utbudet så övermättat. Så man har inte samma känsla som, som liten. Och ja, det är väl någonting som har gått förlorat. Det här spännande som man själv fick uppleva. När, när det inte fanns så mycket att tillgå. Så... Ja, läget är helt annat idag, det måste jag säga. Nu är det ju sällan man har mindre än 20-25 kanaler eller eh, andra möjligheter. Som sagt, internet är fantastiskt på många sätt. Men jag är ändå på ett sätt tacksam att jag levde på tiden då eh, det här var någonting man fick uppleva. För jag tror det har hjälpt till att forma min uppskattning till det som jag får tag på och titta på idag, fortfarande. Ja, definitivt. Det, det skapar ju helt andra band till eh, de politiska. Programmen man har fått uppleva som liten. Så nej, jag skulle inte vilja byta plats med dagens ungdom faktiskt för det var ju en karaktärsbyggande upplevelse också att ha så sparsmakat med, med tv och programutbudet och ja nej, det, det gjorde att man uppskattade det man hade mycket mycket mer så ja, jag är glad att jag, jag är uppväxt på det gamla goda 80-talet. Ja. Vi har ju redan nämnt det i ett tidigare avsnitt att äh, jag anser att man hade en mycket lekfullare inställning till filmproduktion på 80-talet och det gäller även det animerade för underhållningen var det viktigaste. Det skulle vara roligt det skulle vara spännande sen kunde handlingen vara papperstunn eller eh, så överdrivet enkel att man eh, ibland kan tycka att det är pinsamt att se tillbaka på det. Men det var precis vad man ville ha och det räckte precis för lite underhållning så att man för en stund kunde glömma att man hade läxor att göra eller andra sysslor som skulle fixas utan för den där stunden var man någon annanstans och ute på äventyr. Åh, oh, vilka härliga nostalgiska vibbar jag får. Ja, det var ju kanske inte alltid en dans på rosor för det, under 80-talet så kom ju hela kommersialiseringen igång på allvar på den tecknade fronten också där det blev produkter som skulle sälja leksaker och annat så eh, det finns ju en mörk baksida med, med film- och tv-produktionen där det ska man väl inte sticka under stolen med. Nej, verkligen inte. Jag menar en av mina absoluta barndomsfavoriter som jag fortfarande har väldigt kär, det är ju Transformers. Och um, man måste vara extremt naiv för att inte se att det är en tv-serie och en serietidning som hade uppgiften att sälja leksakerna. Punkt. Så är det bara. Men det betyder ju inte att det inte kunde vara intressanta historier. Det betyder inte att det inte kunde vara intressanta karaktärer. Mm. För det fanns väldigt mycket där som jag verkligen gillar. Och gillar fortfarande. Även fast det ibland är som sagt extremt papperstunt med både dialog och eh, historier. Men där är någonting som jag verkligen gillar och det är ju anledningen till att de fortsätter att göra Transformers idag. Att de gör reboot på reboot på reboot. Därför att det är ett koncept som fortfarande funkar. Det är ett koncept som fortfarande lockar ungdomar. Nej men visst, det är ju fantasiäggande saker, de här förvandlande robotarna. Så det förstår jag verkligen att de håller vid liv. Och det är ändå rätt så skoj att se att en sådan franchise kan överleva år efter år och, och ...och locka barn att titta på. Så ja, det är rätt så härligt faktiskt ändå. Men lyckligtvis så var ju inte alla tecknade serier- ...lagda åt det hållet att de bara hade till uppgift att sälja leksaker. Det fanns ju serier som hade ett helt annat syfte- och ...som bara var underhållning helt enkelt. Ja, absolut. Och all heder till dem som bara ville göra ren underhållning- ...även om det senare dök upp leksaker- ...även baserade på de serierna för... Där är väl få äh, tecknade serier idag som inte har haft någon form av leksaksanknytning. Men äh, det är ju bara så det blir när äh, någonting blir populärt. Då ska det göras actionfigurer och allt möjligt annat. Men den här serien som jag vet att vi båda har tittat på var ju ganska oskyldig ganska länge. Och hade bara till uppgift att underhålla och vara ett spännande äventyr under... Ja... En stunds tittande på eftermiddagen efter skolan. Ja det var ju något som produktionsbolaget Dick var ganska måna om. För Jag tror inte jag kan minnas någon av deras eh, serier som var sådär väldigt kommersialiserade från första början. Utan de, de verkar bara satsa på att göra bra barnunderhållning och, och inget annat. Ja, visst. Och även om inte alla serier de producerade var kanonbra- så fanns det ju många guldkorn att se. Och eh, jag minns fortfarande den här Dick Loggan med den här barnrösten som säger- Ja, det skapar verkligen brand recognition i alla fall. Så Man, man kände igen dicklogan om man möts varje gång och, och får höra det där. Ja, det är ju en sån där grej som helt enkelt hör minnena till 80-talet till. Att man hörde den där och att man såg deras produkter. Och den här serien som ligger till grund för dagens ämne är ju en sådan serie som man både tittade på och tyckte väldigt mycket om. Som sagt, det var kanske inte en av de absolut bästa serierna man hade sett men det var tillräckligt mycket för fantasin och Trollbinda en vid tvn. Ja, det var ju galenskap i rutan när eh, den här serien dök upp. Det hände ju så fantastiska saker hela tiden där så... Eh, Ja visst blev man trollbunden till en början även om jag personligen tror tröttna ganska snabbt eftersom upplägget var i stort sett samma avsnitt efter avsnitt så till slut så hade man det bara på i bakgrunden medan man gjorde läxorna eller någonting sådant. Ja det är väl det största problemet med den här serien att eh, det var lite för upprepande med sin formel att det eh, var samma upplägg det var bara att de var på en annan plats och det som skulle hända var lite annorlunda jämfört med förra gången. Men saker och ting hände ändå i ungefär samma ordning när allt kom till kritan. Så, väldigt simplistiskt manus. Men för mig var det mer att de var på spännande platser. Och eh, huvudrollens speciella talanger. De kunde man ju förvånas över i varje avsnitt. Där försökte de väl hitta nya saker att göra med honom hela tiden i alla fall. Så... Man fick lära känna mer av hans egenskaper, om man säger så. Och även hans eh, vaga inkompetens, för eh, det är ju inget snille som hade huvudrollen i den här historien, om vi säger så. Jag skulle inte vilja benämna det som vag inkompetens. Han är väl ganska så kraftigt inkompetent, <laughs> egentligen. Ja, om vi ska vara helt ärliga, men vi kan väl vara lite generösa och säga att det finns ett hjärta på rätt ställe, åtminstone. Hjärtat finns där, men jag vet inte om hjärnan finns där på rätt ställe <laughs> motorn är igång men ingen sitter vid ratten. Ungefär så ja men det är tyvärr inte den serien vi ska prata om idag nej om det då vore så bra. Utan vi ska ta en titt på en adaption som gjordes till den vita duken i slutet på 90-talet med um, speciell kvalitet. Ja, kvalitet vet jag, Rakan, om det är ett ord jag skulle vilja beskriva det och ens ha i närheten av den här filmen, men... Uh... Låt gå för det Jag förstår precis vad du menar Men eh, vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju naturligtvis satt oss ner och tittat på Inspector Gadget från 1999 I regi av David Kellogg Och med manus av Carrie Aaron och Zach Penn Och vad kan man säga om det här Förutom att det är mer eller mindre ett rent helgeron till eh, ursprungsmaterialet? Ja, de har till synes satt sig ner och kollat på serien och sen så har de bestämt sig för att plocka bort precis allt som gjorde den speciell och underhållande. Jag är ju helt medveten om att jag har nostalgiglasögonen på mig, men... Om jag tittade kvalitetsmässigt så tyckte jag ändå att serien funkade. Jag menar det är ganska tydligt att den har 30 år på nacken. Ja, absolut. Men där fanns någonting som ändå fortfarande kittlar den där äventyrsnerven och som eh, fortfarande har det där lilla extra som jag är helt övertygad om kan fånga ungar och trollbinda dem framför tvn. Men precis som du säger, allt det som gjorde serien bra, allt det som gjorde serien charmig, det verkar filmmakarna ha tyckt är någonting dåligt som inte lever upp till en viss standard. Så därför har det plockats bort till förmån för, ja, någonting som vi kommer att spendera resten av avsnittet att plocka i sönder och skrika åt. Ja, i mina ögon så var ursprungsserien en, en charmig serie med en speciell visuell stil som var väldigt tilltalande. Och eh, det är något som filmmakarna till adaptionen här har jobbat väldigt hårt med att skala bort helt och hållet. Mm. Just på det visuella planet tror jag. Så jag tror att om inte annat så har vi en hel del att prata om just där. Mm. Men jag tror inte det bara är där som skon klämmer egentligen. Vi kan ju säga det direkt. Ingen av oss är särskilt förtjust i den här filmen- och äh, tycker att den har äh, förstört någonting som faktiskt var väldigt bra- och som faktiskt fungerade. För att göra någonting som är så extremt handikappat- så extremt intetsägande och äh, så fruktansvärt beige- att äh, det knappt är sant- och är det allt ni vill veta så kan ni sätta punkt här och undvika filmen som pesten. Men om ni vill veta mer om varför vi tycker att det här var en riktig skitfilm. Då är det bara att sitta kvar och spänna öronen för jag misstänker att vi kommer ha en hel del... Obehagligt att säga om den här. Jag tror för min del gäller det att, att hålla sig borta från det mest färgglada uttrycken som finns i ens vokabulär och hålla sig lite lugn och sansad i alla fall. Men det är ingen lätt uppgift för det här är en riktigt, riktigt dålig film. Det var väldigt återhållsamt, Pavel, det där. Tack, jag försökte så gott jag kunde. Men innan vi går vidare så kanske vi ska ta en titt på vad handlar egentligen Inspektor Gadget om? Ja, det kan man faktiskt undra. Men handlingen är ungefär så här. John Brown är en säkerhetsvakt som drömmer om att bli en polis. En dröm som dock verkar långt ifrån att bli verklighet. Laboratoriet där han jobbar drivs av Brenda Bradford och hennes pappa och eftersom Johnny är hemligt kär i Brenda är han extra mån av att imponera på henne. När labbet en kväll blir bestulet på en avancerad robotfot känner den inkompetente John att han har chansen att visa vad han går för men han misslyckas dock totalt med att fånga in tjuvarna och hans kropp krossas dessutom fullständigt under jakten. Det som Brenda och hennes pappa har arbetat med är det avancerade gadgetprojektet. Ett försök att skapa en robotiserad polis som bär med sig alla möjliga prylar som kan tänkas behövas i kampen mot brottsligheten. Brenda beslutar sig för att göra John till försöksperson för projektet och när John vaknar upp igen har hans ström om att bli polis besannats. John har blivit kommissarie Gadget och hans första uppdrag blir att återfinna Brendas robotfot innan dess teknik kan användas i brottsliga syften. Ja, och när man hör det där så kan man ju tro att det är en semi-intressant historia skriven på ett semi-kompetent sätt. Mm. Men det är nog din summeringsförtjänst i så fall för fullt så här sammanhängande och rätt fram är inte filmen. Den försöker säga saker utan att uttala det direkt. Den är extremt övertydlig med en hel del annat och um, verkar inte riktigt veta vilken fot den ska stå på för att stå stadigt. Utan den hoppar fram och tillbaka och... Um ja steppa som om den hade myror i brallan. Ja men det är så, handlingen känns så sekundär i den här filmen. Det verkar som ingen av dem som inblandade med att göra den här filmen verkar ta den på någon som helst form av allvar. Mm. Jag vet inte om det är för att alla som jobbar med filmen har ADHD eller att de försöker göra en produkt skapad för barn som har ADHD. Eh, någonting skumt är det som pågår i alla fall. Och, och, mm, ja, jag vet inte vad vad man ska säga om det här utan att rita till ordentligt. Ja, men Det var någonting konstigt som hände i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Man fick för göra live-action- varianter på olika ja, tecknade filmer och liknande för att locka till sig nya tittare och den idén är väl inte fruktansvärd, även om jag tycker att man kan behålla en tecknad figur tecknad för övergången är sällan smärtfri. Särskilt i det här exemplet. Det är extremt smärtsamt. Men för all del, man hade en kul idé. Man tänkte att ja men här kan vi göra en serie barnfilmer. Man gjorde bland annat Scooby-Doo, man gjorde Gadget, man gjorde Casper extremt varierande kvalitet om någon och en helt horribel svensk dubbning som de försökte lägga över för att ja, det skulle vara barnvänligt så det är en sån här del av filmhistorien som känns som ett pinsamt undantag som man helst bara vill glömma bort och nu river vi ju upp gamla så som lyfter upp den här filmen igen och vänder och vrider på den i ljuset. Men jag tycker faktiskt att den förtjänar att slitas i stycken för det den har gjort mot sin egen franchise. Ja, den förtjänar verkligen att bli bespottad ordentligt. För ja, nej, det finns ingen struktur, ingen direkt kärlek till ursprungsmaterialet heller. Det är... Bara en enda stor reklamfilm egentligen. För det här är en rulle som har gått om produktplaceringar. Så att man kan tro att filmens enda syfte är att sälja reklam till barn. Det är helt horribelt vad de trycker in produkter och försöker göra dem så coola som möjligt för barnen som tittar. Ja, alltså de skäms ju inte ens för det eller försöker lägga in det lite diskret för att man inte ska tänka på att man ser den. Vissa saker står de ju verkligen och daskar i ansiktet på en. Att kolla här, kolla här. Mm. Känner du igen det här produktnamnet? Kolla här, kolla här. Två av de som verkligen strök mig mot hårs när det daskade till. Det var ju eh, Yahoo som väldigt övertydligt dyker upp i rutan. Och ännu värre tyckte jag nog att MOMs. Eh, deltagande var som eh, dyker upp som ett snacks i en eh, cool bil som vi eh, kommer att ta upp och när jag säger cool bil så menar jag precis motsatsen men det är vad de försöker marknadsföra det som vilket också slutar med att det sen sprutar ut ett helt hav med såna här M&M mot slutet för att, ja, du vet. Det är härligt, att man en sådan påse så har man godis ev i i evighet. Och det är ju så tufft för hjälten i filmen har ju dem i sin bil och det kan inte bli härligt. Alla barn måste älska det. Oh, och då har vi bara tagit de absolut ytligaste. Det finns extremt mycket mer och bara den saken är ju tillräckligt för att man ska säga nej, titta inte på den här, nej, nej, nej, nej. Men där är gott om andra anledningar också och vi kommer väl att spoila sönder den här för att vi bryr oss inte om någon vill se den efteråt eller ej, vi... Vi tycker inte att den är värd att titta på efter det här. Nej, har vi förstört filmupplevelsen för våra lyssnare när vi är färdiga här då kan vi vara nöjda och säga att vi har gjort vårt jobb. Praxis för den här podcasten är ju egentligen att uppmuntra folk att se på film. Att uppmuntra att uppleva en historia själv. Och vi försöker att analysera och titta på och lyfta fram det positiva och negativa utan att förstöra helheten. Ibland är det nästan omöjligt. Men vi försöker ju åtminstone. Här finns nästan ingenting som gör den här filmen sevärd mer än namnet. Och då blir det vår uppgift att eh, sära originalmaterialet och den här filmen åt så mycket det bara går. Ja för det finns ingenting som håller de båda samman överhuvudtaget. Det är två helt skilda saker. TV-serien och filmen. Och det är väl rätt uppenbart vid det här laget att den ena är ljusår före den andra. Jo men det intressanta med källmaterialet, det vill säga tv-serien, det är ju att de hade en kul idé. Man har en kommissarie som har speciella prylar inbyggda i sig. Det vill säga att de har tagit James Bonds prylar men byggt in dem i agenten själv, eller kommissarien i det här fallet. Och det är ju en jätteläcker idé att man alltid har sina prylar med sig vad man än är och vad man än gör. Det är läckert och det är jättekul när han använder de här funktionerna. Men det är väl å andra sidan den enda aspekten av Inspektor Gadget som man har behållit. Alla referenser till exempelvis eh, Inspektor Clouseau från The Pink Panther har man ju fullständigt lyft bort. Och det var ju en stor del av det som gjorde originalserien intressant. Att man hade den här trenchcoat-kommissarien som gick i de här klassiska däckarskorna och följde i den traditionen och samtidigt byggde sin humor på den inkompetenta kommissarien som då Inspektor Clouseau. Och jag menar, där är en skillnad på att vara inkompetent och att vara löjligt inkompetent. För det är ju som du nämnde tidigare, Gadget som karaktär är ju inte särskilt bra på det han gör. Det är en stor del av historien att han ändå lyckas. Med lite hjälp om vi säger så, vi kommer att gå in djupare på det senare. Men han lyckas mot alla odds och det är där vinsten så att säga ligger i programmet. Men i filmen är han så klumpig, inkompetent och stendum- att man, man kan inte ta honom på allvar. Man kan inte glädjas med honom när han faktiskt lyckas med någonting. För man vet att det enda anledningen till att det funkar eller att han lyckas. Det är för att manuset säger att han gör det. Ingenting annat. Precis. Ja, det som jag tyckte var bäst med tv-seriens version av Gadget. Det var att han trodde att han var så mycket bättre än vad han egentligen var. Så därför blev det lite extra roligt när han misslyckades och fick ha hjälp av, av då andra människor i hans närhet. Och det har de ju också, som du säger, plockat bort. För han mm. eh, har ju inget direkt självförtroende- heller den här gadget som dyker upp i filmen. Och det hade inte behövt vara ett problem på ett sätt. För givetvis, när man gör en filmadaption- då gör man ju gärna en så kallad origin story, det vill säga historien om hur en berättelse började. För det gör de ju aldrig i den tecknade serien Vad jag vet. Nu har jag ju inte sett alla avsnitt, men jag har sett en hel del och det har aldrig presenterats varför han blev Inspektor Gadget- och hur det gick till och vad det innebar för honom som person och så vidare och så vidare utan vi lär bara känna honom som en kille med den här tekniken inbyggd i kroppen och som har ambitionen av att lösa brott och fånga in skurkar för att ställa dem inför rättvisa men hur han hamnade där, det spelar ingen roll för vi, vi är ju här och vi håller på att njuta av resan som vi har påbörjat men i en film, okej, okay, det är en kul tanke att utforska hur någon blir hjälten som de är kända som. Men eh, då krävs det en hel del fingertoppskänsla. Och jag är helt övertygad om att det har inte varit några fingertoppar involverade i den här filmproduktionen överhuvudtaget. Nej, fingrarna har nog varit bortklippta från manusförfattarna så de har försökt skriva med blodiga stumpar eller någonting istället. För det... De har inte tänkt till för fem öre när det gäller backstoryen för det är ju problemet när man försöker göra en ursprungshistoria. Det blir mycket exposition och man måste ha mycket info, intryckt i hela manuset och göra det på ett bra sätt utan att förlora tittarnas intresse. Det är någonting som kräver fingertoppkänsla och ja, man har inte ens försökt i det här fallet. Man bara trycker in lite grann där man tycker att det passar. Och där är också en trend som jag tycker mig ser på en hel del ställen fortfarande än idag vilket är jättetråkigt och det är idén om att källmaterialet inte är bra det vi har att arbeta ifrån det ska man skämmas lite för det är någonting som är pinsamt och dumt så det måste arbetas om fullständigt jag menar, en viss omarbetning måste man ju göra man flyttar ju en historia från ett medium till ett annat med dess möjligheter och fördelar och nackdelar, men att fullständigt arbeta om det och tycka att ursprungsversionen är skräp. Ja men, det är ju dess berömmelse som ni bygger den nya produkten på. Värtusan hade inte ursprungsmaterialet varit någonting som folk gillade så hade ju inte någon film varit aktuell. Men när du då spottar på originalmaterialet och säger ah det där är inte bra. Vi gör en bättre version själva. Och så fullständigt missar poängen. Ah. Ja, när de har gjort den här filmen så har de bara plockat fram galenskaperna i den ursprungliga tv-serien och trott att det är det som har gjort Inspector Gadget till något fantastiskt så det är det de försöker eh, föra över till filmversionen och ja, vi kommer väl till det senare hur väl de lyckades med det där men det blir ju i stort sett bara effekter mm. så att det här blir en enda stor effektfilm rakt igenom och eh, handlingen blir som jag sa tidigare helt sekundär till det här utan det blir bara någonting som de skriver samman för att rättfärdiga alla de här prylarna och digitala effekterna som de sedan ska bara kasta upp i ansikterna på de som tittar. Och ja, Någonting jag tänkte på- det är att Inspector Gadget-filmen- har samma inställning till handlingen- som en porfilm egentligen har. Där själva handlingen bara är intryckt- för effektsökeriets skull- så att man bara ska ha effektsunanid till slut. Så handlingen fyller inget syfte egentligen. Jag förstår inte varför de ens har bemödat sig att ha en handling. När de bara kunde ha effekter för hela slanten och struntat i resten. Det hade ju nästan blivit bättre egentligen. Ja alltså egentligen kunde de ha strukit stora delar av den lilla handling de har. För den är ganska meningslös. Och där finns rejäla anledningar till varför den är meningslös. Som vi kommer att gå in på när vi pratar karaktärer men alltså jag, jag hade nästan tyckte det var intressantare och roligare om de bara hade gjort en film där han springer runt och använder sina prylar för att försöka fånga brottslingar och det var handlingen mm. punkt. Då hade de kunnat ha så mycket specialeffektsunani de bara hade velat och man hade på sätt och vis kunnat motivera det men som det är nu så vill de ha kakan, äta den och ge bort den samtidigt och det blir så pinsamt efter ett tag. Saker som man egentligen skulle tycka var roliga, häftiga och spännande har blivit plågsamt jobbiga. Och det beror ju också till stor del på att tonen de har i filmen är väldigt spidad. Det är lite som att filmen i sig har fått en sockersjock och skriker och springer runt och vet inte riktigt vart den vill. Och... Om det är gjort så för att den är gjord till barn och barnen är högljudda, skrikiga och springer runt. Ja, jo, men det behöver vi inte lära barnen för det, det kan de av sig själva. Det är väl bättre att lära dem någonting annat och visa en historia som kanske kan inspirera till någonting annat. Att bara göra någonting som är högljutt, skrikigt och springa runt är ganska meningslöst. Visst är det. Ja, de litar verkligen inte på sin publik överhuvudtaget. De tror inte att barn har någon slags förmåga att sitta ner och titta på en film och njuta av handlingen, utan bara vill ha massa konstiga saker som händer i ett uppskruvat tempo hela tiden och sedan. Är handlingen kanske mer till för föräldrarna som de trycker in lite här och var så att de kan ha någonting att titta på och njuta av mm. på, i sin sida. Men ja, mm. det här det blir bara ett virvar och det lyckas inte på något håll. Nu när du säger det så kan jag verkligen se det du påpekar. Det här är handling som är intryckt för att föräldrarna som har gått med sina barn till biografen eller som eh, tvingas sitta med när barnet tittar på DVDn för att inte de ska tröttna eller dö av tristess utan är försöka försöka att eh, hålla ja, historien intressant för alla åldrar. Men där är ju ingenting att fästa något intresse vid. Handlingen är så eh, urbotad dum så det är knappt sant. Pixar gör också filmer som är avsedda för barn. Och de är tusentals gånger mer vuxna och intellektuella än vad den här är i närheten av att vara. Och det är för att Pixar inser att en film ska kunna njutas av alla åldrar. Visst, de gör dem i huvudsak till barn. Men barn kommer att växa upp och bli vuxna förr eller senare. Och har man då gjort en film på rätt sätt kan du njuta lika mycket av den när du är sex, när du är tio, när du är tjugo, när du är trettio, när du är fyrtio, när du är åttio. Men jag har svårt att se någon annan än en sexåring titta på den här och tycka att det är roligt. Och den enda anledningen är att sexåringen har inte utvecklat filmsmaken. ännu. När det enda som barn kan njuta av i den här filmen- det är de här fladdrande bilderna- och att alltid händer saker och ingenting annat. Att de bara blir distraherade av- alla blinkande färger och annat som sker. Och det är det enda behållningen- man kan ha av den här filmen. För försöker man se Inspector Gadget- med några som helst andra ögon- så blir det bara plattfall. Och jag avskyr när man kommer med ursäkten- men det här är en barnfilm. Ja... Och ska jag Koppla bort all intelligens För att jag ska titta på en barnfilm Nej, det är en inkompetent studio Som har varit involverad här Och vi har bara börjat Skrapa på ytan till alla dess Problem, så um det är väl kanske lika bra att vi börjar att eh, fokusera ordentligt och ta en titt på vårt eh, karaktärsgalleri i den här historien. Ja, det låter bra tycker jag. Ska vi då ta och börja med den här John Brown som sedan ska bli allas våran kommissarie gadget. Jag ska börja med att säga att jag är extremt tveksam till att de har gett honom ett äh, riktigt namn. Men äh, det är en mindre grej egentligen. Naturligtvis så måste han ju ha det därför att han har varit en normal person innan han blir inspektor Gadget. Men äh, jag gillade verkligen att han var anonym i tv-serien för det gav känslan av hemlig agent- och ähm, även om han uppgavs vara polis så ähm, var ju många av grejerna han var i väg på mer James Bond-äventyr än ähm, polisäventyr. Ja, det är återigen ett problem som filmmakarna har stött på när de har försökt göra en origin story- ...till Inspector Gadget... ...att eh, helt plötsligt så måste de ju göra honom mänsklig... ...om man nu kan ge John Brown epitetet mänsklig... ...men eh, där havererar det totalt. Ju för den som känner till karaktären något sånär... ...vet ju att han är inkompetent. Det är ingen som inte kan titta på honom och inse att... ...han här har ingen aning om vad det är han håller på med... ...och han har tummen mitt i handen på precis alla sätt och vis... Och då ställer man ju sig den uppenbara frågan varför, varför, varför väljs den här karaktären till att kopplas ihop med modern teknik som då är värd vem vet hur mycket? Och äh, de gör enorma investeringar och en stor del av framtidshoppet vilar på den här karaktären. Men vi vet ju redan att han är inkompetent det är ingenting som vi upptäcker senare. Vi har sett det från start. Det finns ju ingen sympati med den här karaktären. Vi vet ju redan att han är fel man till jobbet. Ja, varför skulle de göra honom så infernaliskt tråkig för? När en sån stor del av filmen är John Brown, alltså personlighetsmässigt. Att han ska vara så gråtrist och lite mjäkig och totalt handlingsfattig. Så det blir, det blir bara fel. Jag bryr mig inte ett stugg om den här personen. Och han ska bära upp hela filmen. Det, det blir inte så, så bra då. Nej, verkligen inte. Och... Det hela börjar ju inte bra när man egentligen kastas in i vad vi får reda på är en drömsekvens. Där John drömmer om hur han är. Den här idealiska polisen som har koll på precis allt och klarar vilken situation som helst. För att sedan vakna upp och bara vara en säkerhetsvakt. Och precis har fått ett nekelsebrev att ta in hos polisen. Jag menar alla de där punkterna är enorma varningstecken att den här killen hör nog inte hemma i eh, samband med lag och ordning utan han har nog den platsen som han passar i i samhället. Och inte ens den sköter han särskilt bra med tanke på att eh, det faktiskt blir inbrott och grejerna som behövs till gadgetprojektet skäls Ännu en mindre anledning till varför han plockas ut i det här projektet från första början. Ja, de försöker ju åtminstone väcka åskådarnas sympati för den här figuren. Att han, han är en naiv drömmare som, som har ett mål i livet men som inte lyckats komma hela vägen dit- men det hjälper inte att skapa någon form av sympati för den här personen. för det, Man bara ryggar tillbaka. För det, de hittar ingenting som gör den här karaktären kärvänlig. Och man hittar inte någon direkt positiv egenskap som man kan knyta band till hos den här personen. Ja, de gör ju en stor grej ganska tidigt i filmen. Att det äh, ska föreställa att han har hjärtat på rätta stället- och det är väl beundransvärt för all del men det visar sig också att det är nyckeln till precis allting. Att ha rätt hjärta och att ha de här goda tankarna och det här önskefulla tänkandet. För det är precis vad som behövs för att bemästra den här tekniken som han har precis fått inbyggt i sig. Och det är en så fruktansvärt fjantig idé att det är. För att du är en så snäll och känslosam person som det här kan funka och som alla vill att du ska vinna. Struntprat. Att ha lite koll på situationen hjälper um, oftast i de flesta sammanhangen. Ja, det är ju det här vanliga problemet som... Många filmer, och speciellt Disney-filmer, råkar utföra det, är de här godhjärtade man ska knyta band till, egentligen är ganska så gråa och trista och allmänt ointressanta. Att har man något lite mer spännande negativt personlighetsdrag så finns det genast mer intresse hos åskådarna av att följa personen i fråga. Mm. De har inte lyckats hitta balansen i gadget här. Nej, de har bara försökt att göra en godhjärtad men fumlig kille som äm, vinner i slutändan. Men hur han ska vinna i slutändan när han är inkompetent, det är ju den stora frågan. I tv-serien löste de ju det med att han har folk som äm, försöker hjälpa honom. Vi kommer att gå in på de här karaktärerna allt eftersom, men... Äm... Adaptionen av de här karaktärerna är inte den absolut bästa och det märks för filmen lider fruktansvärt. Av att den balansen är sönderslagen. Mm. Ja, den lider minst lika mycket av skådespelarvalet i huvudrollen där tror jag. För det är ju Matthew Broderick som har tagit sig an att spela Inspector Gadget. Och eh, vad ska man säga, han har väl spelat samma roll i hela hans liv. Och det är den här ungdomliga lilla killen med hundvalpsutseende. Och han har egentligen inte så mycket mer att erbjuda i skådespelarväg. Jag skulle vilja säga att han försöker sig på att leverera någon form av känsloutbrott och liknande. Men han är väldigt snabb på att dra tillbaka det när det börjar komma och levererar en prestation överlag som jag skulle vilja beskriva som beige. Lika beige som den där trenchcoaten han bär i den här filmen. Och... Alltså man hade nästan kunnat valt vilken skådespelare som helst att spela rollen och den hade spelats bättre. För Matthew Broderick är ingen skådespelare. Han spelar bara sig själv och um, det är inte en karaktär som är särskilt intressant att sätta sig ner och titta på. Nej, det är nog lite där skon klämmer också för... Ser man tillbaka på Brodericks skådespelarkarriär så verkar det enbart vara så att han tar roller som alla andra har refuserat. Om ingen annan vill spela rollen så kontaktar man Matthew Broderick och så ställer han upp. Det är typ sådana produktioner som har haft väldigt stora problem med manus och utförande som han ofta är med i. Och därför är hans namn inte direkt... Någon synonym med kvalitetsfilm. Jo men grejen är ju den att han har ju varit med i någon semi bra film här och där. Och det har ju gjort att hans namn har fastnat. Sen är han ju en kille som har ett... Ja, något över genomsnittet bra utseende som gör att han funkar i de flesta sammanhangen. Men det är hans sköddespeleri och personlighet som gör att han inte riktigt funkar. Han känns ju som att han är någon som bara precis har blivit insläppt på inspelningsområdet. Någon har gett honom ett manus och sagt Ja men du kan väl köra den här rollen. Bara ögna igenom dina repliker så kör vi sen. För leveransen är ju oftast som att han är extremt osäker på Är det jag säger rätt? Levererar jag det i rätt ordning? Säger jag rätt till rätt person? Står jag på rätt ställe? Och så vidare och så vidare. Det här är en extrem osäkerhet i hela hans skådespeleri Och det är inte bara i den här filmen. Jag skulle kunna nämna Godzilla från 1998 också som ett skräckexempel. Nej, nämn inte den filmen, snälla den. Jag vill inte dra mig den pinsamma historien till minnes igen. <laughs> snälla, låt bli. Låt oss prata om något annat istället. Ja, Jo men jag måste ju nämna att Broderick har huvudrollen där också och det är ungefär samma karaktär han spelar men djupare in där behöver vi inte gå. Ja oh, det var skönt i alla fall. Nej men där hittar man ju ungefär precis som du säger samma person för det är Broderick som läser ur manus och... Ibland kan försöka låta någorlunda känslosam fast ansiktet hänger aldrig med utan det är alltid stendött i stort sett. Det finns inga känslor eller uttryck i hans agerande ansiktsmässigt där så det, det blir bara fel. Och eh, det lider Inspector Gadget av något fruktansvärt. Jo men där är stor ögd förvåning. Det är det ansiktsuttrycket han har hela tiden. Sen försöker munnen gestalta olika känslor. Men eh, det gör han inte särskilt bra heller. Och en mun kan inte kompensera ett helt ansikte. Så valet att sätta honom i den här rollen är ett katastrofalt sådant. Där finns ingenting jag kan säga om Matthew Brodricks prestation här. Som på något sätt kan anses vara förmildrande. Där finns ingenting. Nej, verkligen inte. Och speciellt när man ser på den andra rollen han spelar i filmen. För han blir ju kopierad under filmens lopp av filmens huvudskurk. Och blir en önskefull version av sig själv som... Ja, vad ska, vad ska man säga? Regissören vill nog få fram Jim Carrey från The Mask. Ungefär en sådan känsla med den unda RoboGadget. Och då försöker man alltså be Matthew Broderick spela Jim Carrey i hans esse med det här extrema överspelet. Och en sådan skådespelartalang finns inte på Brodericks karta. Alltså det är bara pinsamt att se hur Broderick försöker bli lite så här wild and crazy och få till extrem mimik och röra sig konstigt och allt möjligt det blir... Pinsamt, pinsamt. Horribelt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är inte bra i alla fall. Att vad man än tycker om Jim Carrey och hans överspel... ...för jag vet en del som tycker att han blir alldeles för mycket, alldeles för fort. Visst, jag förstår kritiken. Jag kan hålla med den till viss del. Men vad man alltid måste komma ihåg när det gäller Jim Carrey... ...det är att det finns en viss finess där... Han vet vad han håller på med. Han har jobbat mycket på de här grimaserna och att ha kontroll över sitt ansikte. Så han är ju kompetent. Broderick försöker bara imitera honom här. Det är ganska övertydligt att det är just som du säger The Mask som de försöker dra lite inspiration från. För det är de där ganska typiska Jim Carrey-eska ansiktsdragen och eh, minorna han försöker få till. Det är så pinsamt att jag sträckte mig flera gånger efter fjärrkontrollen för att stänga av filmen när jag tittade på den, men jag lyckades hålla mig kvar för, jag menar, jag kan inte recensera den och prata om den om jag inte har sett hela. Nej, jag, jag klarade inte att motstå frestelsen, jag var tvungen att dela upp den här filmen i flera avsnitt för att klara av att ta mig igenom den. Jag kunde inte sitta och sträckhålla igenom Inspector Gadget, så eh, ungefär där lägger vi ribban för eh, den här filmupplevelsen. Och jag vill bara påpeka att den här filmen är en timme och 15 minuter ungefär. Så det är inte ens en full, lång, lång film. Att behöva splittra upp den för att orka titta igenom. Det säger en hel del. <laughs> ja, nej, det blir, det blir alldeles för mycket, alldeles för fort. Att det är bara, det, nej... Vad som än händer, vad som än görs på filmen så irriterar man sig på det. Och till slut så orkar man inte längre. Så nej, jag var tvungen att dela upp det i alla fall. Och det är jag väldigt glad över, annars hade nog mitt huvud exploderat eller någonting, jag vet inte. Sen måste jag ju erkänna att jag tycker att idén med en und gadget är ganska kul- jag menar det är klyschigt som tusan och det är ju inte originellt för fem öre men det finns ändå någonting där som är kul. Ta hjälten med alla dess talanger och förmågor och gör det ont och låt dem båda fightas mot varandra. Jag vet inte om du hör hemma i den här filmen, det känns ganska impressat bara för att Ja, men vi måste ha någon form av konfrontation. Och skurken har inte samma talanger som hjälten. Så att eh, det skulle bli en ganska enkelsidig strid. Hmm. Jo, men om skurken gör sin egen version. Ja, jo, visst. Men eh, det har en charm, det har det. Och idén är kul om den görs rätt. Men vi är väl ganska tydliga här att det har inte gjorts ens en gnutta rätt. Nej, usch. Det är just scenerna när RoboGadget träder in i bilden då. Då sjunker filmen till en helt ny nivå. Och nej, äh, det, är, det, är, det är helt horribelt att se på. Det är, man, man lider. Man lider med alla som är inblandade i den här produktionen när historien flippar ut så fullständigt och inte för någonting med sig egentligen. Man får inte ut någonting av. Den här Robogadget egentligen utan det bara blir mer effektsökeri från filmmakarnas sida. Det blir bara taffligt för det är ju inte så väldigt bra genomfört heller. Nej det kan man väl inte direkt påstå och det är ju någonting vi kommer att prata mer om när vi pratar om det visuella. Men det, det finns ju ingen siffra rätt här. Det, det är ju bara så det är. Det är också trist när, när skurken har bättre kontroll över sina förmågor än vad hjälten har. Hjälten verkar mer hjälplös och vet inte riktigt vad det är den håller på med. Och skurken, i det här fallet då Robogadget, har full kontroll. Men verkar ändå inte riktigt veta vad den håller på med. Eller är alldeles för ofokuserad för att faktiskt kunna göra jobbet den är skickad för att göra. <skratt> Vem den är som har programmerat den här roboten har ju gjort en uh, riktig miss när det kommer till logiken här. Ja, men det blir man ju varseligt lite uh, tidigare vem det är som har programmerat den här roboten och då förstår man ganska snabbt vad det är för fel de har gjort här. Men vi, vi kommer till det lite senare. Vi gör ju det. Vi håller många på halster här nu. Men äh, tro oss, alla punkter vi nämner kommer att ryckas upp med rötterna. Mycket smärtsamt. Så äh, vänta bara och se. Men äh, överlag så är det väl inte så mycket mer vi kan säga om Gadget. Mer än en sak som kommer att komma i kombination med nästa karaktär vi ska belysa. Och det spar vi tills dess. Men... Äh, det är bara fel här. Det är fel val av skådespelare. Det är fel upplägg på karaktären. Det är en fullständig brist på några karaktärsdrag som vi kan eh, tycka om eller fästa intresse vid. Det är bara fel konceptuellt, ja, de har ju fångat karaktären. Det är en kommissarie med en massa prylar som kan göra helt galna saker och försöker fånga skurkar. Men där tar också likheterna slut. Verkligen. Ja, han har sin trenchcoat och hatt och hans kropp gör konstiga saker. Nej, vi eh, lämnar det här hemska försöket att föra våran älskade kommissarie gadget till vita duken. Ja, och konstatera bara än en gång. Matthew Broderick är en enorm varningslampa när han är med i en film. För redan då är ribban satt ganska låg. Ja, och eh, återigen det finns namn i den här rolllistan som gör att eh, nivån sjunker ännu mer. Hårresande. Ja, det är minst sagt, minst sagt. Men eh, vi glider istället över att prata om Gadgets skapare, det vill säga Dr. Brenda Bradford som eh, skapar gadgetprogrammet tillsammans med sin far. Som tyvärr omkommer så tidigt i filmen att det finns ingen orsak att prata närmare om honom än så. Han är där, han hjälper till, han dör och ungefär där har åtta minuter av filmen gått. Precis. Så det blir istället Brenda som fortsätter det här Gadget-projektet och som rollfigur måste jag väl egentligen säga att hon inte är så hemskt dåligt skriven. Hon har ju en personlighet åtminstone mm. och man kan relatera till den här människan vilket är extremt ovanligt i den här rolllistan som finns i Inspector Gadget. Jo men den huvudsakliga anledningen till att hon funkar lite bättre det är att hon är en en karaktär som är skriven för filmen enbart. Där finns ingen Dr. Brenda Bradford i originalserien. Och det betyder ju att manusförfattarna har haft, ja, fria händer med att arbeta med den här karaktären och har ju lyckats som du säger, gjuta in lite liv och personlighet i den. Sen kan man ju diskutera hur bra det synkar med resten men hon känns ju åtminstone lite levande. Hon är ju relaterbar och känns mänsklig på så sätt att hon är väldigt passionerad för sitt arbete. Hon tror väldigt mycket på det här. Hon blir jätteglad när eh, vissa möjligheter öppnas för henne genom sitt arbete och så vidare och så vidare. Och hade de satt punkten där hade jag kunnat avskriva Dr. Bradford som... En helt okej okay karaktär som är där och har en betydelse för Gadgets uppkomst men inte mer. Men de kunde inte nöja sig med att sätta punkt där. De måste göra henne till kärleksintresset också. Och problemet är att hon inte bara är Gadgets kärleksintresse. Men eh, vi kommer dit lite senare. Ja oh, just det. Nej det är ju inte en eh, fin familjefilm om det inte finns ett gulligt kärleksintresse där också. För Gadget kan inte bara vara Gadget utan han eh, måste ha någonting att sträva efter i relationerna också. Och bli en fin familjefar till slut eller något sådant. Och det har den bara tryckt in i berättelsen utöver Gadget. Skapande. Det hade ju inte behövt vara så. Jag menar, de hade kunnat göra en enkel förändring som hade kunnat knyta an en massa lösa trådar i den här filmen. Och det är ju att de hade inte behövt göra henne till ett kärleksintresse. De hade kunnat göra henne till en barndomsvän eller en syster till Gadget. Och anledningen till att jag tycker det är att då skulle de ha en relation sedan tidigare. De känner varandra, de har växt upp med varandra och de tycker förmodligen om varandra även om det inte är på det klassiska hollywood och det skulle också förklara varför hon så gärna vill att Gadget blir inspektor Gadget. Att de tar honom trots att han är så fruktansvärt inkompetent. För hon vet, efter att ha växt upp med honom, att han är rätt man för jobbet. För, ärligt talat, när vi lär känna Brenda Bradford och hennes relation med John Brown som säkerhetsvakt så verkar hon knappt se honom. Hon är ganska ointresserad av honom. Hon avfärdar honom ganska drastiskt. Så att, ja, okej, okay. mm, trevligt att ses. Ha en bra kväll eller någonting. Det finns ingen kemi där. Det finns inget intresse där. Det är när han kastar sig ut för att leta upp mördaren av hennes far. Som hon på något sätt äntligen ser honom. Och då är hon helt övertygad om att, här har vi rätt man. Jag tror... Om man håller på med ett sånt här projekt som man är så engagerad i som hon verkar vara. Att man är lite mer krisen vem man stoppar all sin eh, framforskade teknik i. Ja. Nej det, det är jättemärkligt. Det ska ju vara hennes pappa som har sagt till henne att du vet när du har träffat rätt Försöksperson för gadgetprojektet. Du ska bara veta det, det är ödet Eller något sådant som vill trycka fram så Brenda ska tydligen känna Det goda hjärtat som finns I John Brown Och på så sätt liksom Komma fram till att det här är rätt person För att träda in och bli Inspector Gadget och det är den där luddiga känns bra mentaliteten som man försöker uppnå. Men det funkar inte därför att det, det är så ologiskt att till och med små ungar måste ju reagera på att det här känns forcerat. Jag menar, min enkla förklaring hade ju löst hur mycket som helst. Precis. Nej, det, och sen se hur de här båda ska börja tycka om varandra och finna varandra. Det blir bara mer och mer konstigt ju längre filmen går. Och jag ser ingen anledning till att de ska egentligen börja tycka om varandra överhuvudtaget. John är ju hopplöst förälskad, men Brenda, jag förstår inte vad, hon, vad det är som gör att hon ändrar sig i den här frågan. Att hon börjar se Gadget för den filmen fina person han egentligen är. Jo, jag kan tala om precis var i manuset som hon får eh, kärleksintresse <laughs> för honom. <laughs> okay. För det är så övertydligt. Han räddar henne under ganska drastiska förhållanden som jag inte vill gå in på därför att eh, det finns vissa saker vi ska prata om som eh, jag vill hålla till dess. Men han räddar henne och hon är orolig, söker upp honom, han ligger i en hög, och de pratar med varandra och då börjar en LED-belysning han har istället för brette på hatten att blinka och ha sig. Och det är inget konstigt för det har vi sett tidigare i filmen att det står till exempel, du är under arrest och uh, i lagens namn och så vidare. Men nu börjar det blinka hjärtan som, som snurrar runt, runt, runt. Och då ser hon det och förstår att det här måste vara en spontan grej från honom. Han är inte ens medveten om att han gör den här signalen. Och först då Tittar hon på honom att... Ja men, vad tusan... Han är ju en kar. Och han är ju rätt snygg. Och har väldigt fina bruna ögon. Vilket hon också känner att hon måste påpeka. Det känns så extremforcerat. Hon har inte visat något intresse för honom på det sättet tidigare. Varför nu? Jo... Därför att nu börjar vi närma oss slutet och då vill vi ha den klassiska filmkyssen. Mellan människa och maskin i stort sett yeah. Men äh, vet du vad, jag vill ändå ge Julie Fisher som spelar Dr. Brenda Bradford en liten komplimang. För hon känns ju som en av de skådespelarna i den här filmen som faktiskt försöker att leverera någonting värt att ha... Jag menar, det är överspelat många gånger och uh, manuset är inte lysande. Men uh, hon försöker åtminstone och mycket av skälen i den här filmen kommer från henne. Det kommer sannoliken inte från Gadget. Men uh, det är inte tillräckligt för att lyfta filmen på något sätt. Men hon är där, hon försöker. Hon försöker leva sig in i det manuset hon har fått. Men det lilla hon försöker lyfta- krossas av tyngden från allt det andra. Nej, jag kan bara hålla med. Jolie Fisher i ganska hyfsad roll rollen. Hon är väl en av filmens små, små, små ljusglimtar egentligen. Hon klarar av att leverera en prestation- och göra någonting med den här rollen- som faktiskt känns okej okay och som man kan njuta av. Dock så gör ju... Eh, våran eh, superskurk, en robotversion av Brenda också och där så brister det lite även för Jolie Fisher tycker jag. Att inte ens eh, hon klarar av att göra det här extrema som regissören verkar vilja få fram i varenda robotversion som dyker upp i den här filmen. Ja, och det är ett dåligt val. Jag förstår att man har stoppat in den här eh, robo bara för att det ska vara ögonblicket och hon inser Oj, man kan göra onda kopior av eh, snälla människor. Det är kanske inte Gadget som eh, lever rövare nere i stan utan det är kanske en underversion. Men det hade kunnat levereras på ett mycket bättre sätt. Det är direkt med att hon hade kommit in i Skorkens labb och hade sett en ritning på Gadget och kanske lite reservdelar som hade legat fram Det är klyschigt som tusan men då hade man undvikit den här mycket pinsamma robo som eh, tyvärr är en av grejerna som drar ner eh, Julie Fishers prestation. Ja, verkligen. robo är bara med typ fem minuter i filmen och det hade lika gärna kunnat klippas bort och lösa, som du säger, på ett mycket bättre sätt. För det sänker tempot och det fyller ingen som helst funktion för handlingen annars. Så det är bara till för att få... Brenda och inse att uh, där det är något skumt i görningen hos arbetsgivaren hon jobbar för. Och um, för att de ska kunna pressa in en extra scen i eftertexterna på slutet <laughs> för det är en sån här film som vägrar att ta slut även fast eftertexterna har börjat att mm. rulla. Ja, där är ännu ett pinsamt ögonblick för stackars Jolie Fisher under eftertexterna. Jag lider med henne också men uh, om vi ska sammanfatta överlag ett bra jobb utifrån Jolie Fisher i rollen som Brenda Bradford. Hon klarar av att göra någonting vettigt med den här rollen. Jo, men Jo, Hon fastnar inte i doktorsstereotypen att hon är en prillig professor som knappt vet vem hon är eller vad hon är eller vad hon håller på med utan är så långt borta i tankarna. Ingenting sånt, utan hon är en, en ung, pigg forskare som har en massa idéer och brinner för sitt projekt. Det gör hon jättebra, det känns trovärdigt så långt som den här filmen kan ta det ordet. Men som sagt, resten av filmen väger alldeles för tungt för att hon ska orka lyfta det. Ja, det dessvärre. Men det är skönt att det finns några ljusglimtar i alla fall. En annan roll som kunde ha lyft den här filmen enormt mycket men som inte heller når riktigt hela vägen. Det är um, Inspektor Gadgets lilla systerdotter eller brorsdotter, jag vet inte riktigt vad de har etablerat det som i tv-serien. De säger nis. Ja det kan ju betyda vilket som som man vet ju inte faktiskt. Men hon är ju, om man tittar på den klassiska serien en mycket intelligent flicka som har mycket bättre koll än vad Gadget har och med ett par egna prylar som hon använder så klarar hon ju oftast fler biffar än vad han gör och är ju med sina prylar en av de här personerna som faktiskt hjälper Gadget att lösa sina fall främst därför att han inte är kompetent nog att göra det själv. Men hon är oftast så nöjd med att bara ha fått hjälpa till så att hon håller ju sig i bakgrunden och är ju lite mer huvudhjälten i tv-serien om man ska vara helt ärlig. Ja, absolut. Det är ju Penny som löser många av fallen tror jag för Gadget och hjälper honom på hans väg där han annars skulle ha misslyckats fullständigt. Så Penny är ju hjältinnan i tv-serien, verkligen. Och hon får ju tyvärr sitta mer i baksätet i filmadaptionen. Ja, vi kan ju säga det också direkt. Hon har inte ens sin så klassiska bokdator. För den hade jag velat se i den här filmen. Och det får vi inte. Det är en extrem besvikelse. Och jag fattar, den är lite omodern idag. Och den var omodern när äm, filmen tillverkades. Därför att redan då hade väl läsplattor och sådant börjat komma så smått. Men alltså jag hade ändå väl att se den bara därför att det är en så himla kul idé men superdator förklädd som en bok. Ja men å andra sidan med tanke på hur den här filmen har jobbat med effekter och rekvisita så skulle man nog bli grymt besviken om de hade haft med boken överhuvudtaget. Så jag kan nog andas ut och tänka att det är nog skönt att de inte försökte i alla fall för det hade bara gått åt helg Jo, du har en poäng. Risken är stor men samtidigt utan den där datorn eller någon dator överhuvudtaget så har man kastat bort en stor grej med Pennys personlighet. Att hon är en väldigt duktig hacker. Att hon kan plocka fram information och ta sig in i skurkarnas datorer och liknande. För att hon är ju bara en liten flicka så hon är ju inte stor och stark. Hon måste jobba på äh, mer agentvis för att lyckas. Men här är hon bara brorsdottern, systerdottern som bor hemma hos Gadget och är en av de få människorna som faktiskt tycker om honom. Ja, först av allt så tycker jag det är konstigt vilken relation de har sinsemellan Gadget och Penny för man förstår inte riktigt varför hon är där och bor hos honom i, i första taget och eh, sedan så förstår jag inte varför de har dragit ner på hennes personlighetsdrag så pass mycket som de faktiskt har gjort i filmen. För hon var ju så härlig i tv-serien. En jordnad, normal smart tjej som eh, kunde ta för sig och, och hjälpa till och rädda situationerna medan hon i filmversionen bara är en, en vanlig tjej som lite utefter filmens gång får ett par scener där hon briljerar lite grann. Men eh, ändå så tycker jag Penny är den rollfigur som mest liknar ursprungsmaterialet i den här filmen. Och det säger ändå en hel del med tanke på vad vi har påpekat att de har tagit bort från mm. henne. Att hon fortfarande är den som är närmast sitt källmaterial. Det är sorgligt. Ja det, det är riktigt hemskt för de har ju verkligen missat en chans här att ha en härlig tjej som barnen kan relatera till och tycka är häftigt för hon är med och hjälper till och bekämpar skurkarna med sina datortalanger och det bara går filmmakarna helt förbi i det här fallet, jag, jag fattar inte varför de har dragit ner på Pennys medverkan i den här filmen. Jo för det är ju som du säger. En liten tjej är ju den perfekta personen för barnen att kunna se sig själva som. Vem vill inte i den åldern få följa med någon med superkrafter för att lösa brott? Jag menar när jag berättade att vi skulle titta på den här filmen till det här avsnittet och jag började göra lite efterforskningar och titta på källmaterialet så att jag och min sambo pratade om att vi båda hade sett den här tv-serien när vi var små och jag fick reda på att hon också hade varit jätteförtjust i den och framförallt i Penny och Pennys talanger och att hon hade den här bokdatorn som hon kunde göra vad som helst med och så vidare det är ju ganska tydligt att hon är där av en viktig anledning redan i källmaterialet hon är vår fokus på eftersom vi inte riktigt kan identifiera oss som Gadget. Penny var personen vi ville vara och hon hade prylarna som vi också ville ha och så vidare och så vidare. Men det missar man ju fullständigt. Okej, okay, hon är fortfarande tjejen man kan tekniskt sett identifiera sig med- men i och med att hon är satt i baksätet så är det ju ingen unge som vill identifiera sig med henne för man vill ju sitta tillsammans med Gadget i framsätet istället. Ja det är ett riktigt stort mysterium varför de har gjort det här valen för det, det tjänar inget syfte då blir Penny bara liksom ballast i den här filmen för hon fyller ingen egentlig funktion om hon inte får vara med och hjälpa Gadget lösa de här fallen. Hon bara blir en tjej som faller in i bakgrunden och tynar bort. Och det, det är inte så man vill ha henne i den här filmen. De gjorde ju faktiskt en modern variant på den här tv-serien under 2000-talet också. Mm -hmm. Och det var en av grejerna som de faktiskt var noga med att försöka bibehålla. Att Penny var tjejen som hade huvudet på skaft. Och hon var lite äldre i den här varianten men fortfarande en ung tjej. Därför man insåg att vi kan inte ta bort den här karaktären, hon är alldeles för viktig för ja, helheten. Men det har filmmakarna fullständigt missat. Ja, och då kan man inte vara så insatt i källmaterialet. För har man sett fem minuter av kommissarie Gadget tv-serien så står det ganska klart vilken vikt Penny har i det stora hela. Ja verkligen och jag tycker synd om Michelle Trachtenberg som då spelar eh, Penny för det är ju en roll som egentligen skulle inneburit jättestora möjligheter för en ung hungrig skådespelerska som ville göra någonting speciellt. Men här blir hon en typisk tonårstjej som egentligen inte åstadkommer så mycket mer än att hon eh, ska vara den här moraliska supporten till eh, den trevande gadget och vara lite ledsen när han eh, riktigt illa ut men där är ju de scenerna som du antyder där hon får chansen att visa åtminstone lite grann att hon är mer än bara en små tjej men de är små och de är få och de är ändå inte riktigt i den kvalitet som jag hade velat ha dem nej det ligger inte på normal penningnivå om man säger så men jag tycker ändå att Michelle Trachtenberg levererar den bästa skådespelarprestationen i den här filmen. Hur nedtonad hennes rollfigur än må vara. Så hon är en charmig, smart liten tjej som tillför lite extra charm i den här hemska röran och det här kaoset som finns i Inspector Gadget så är Penny en skön och bastant vilupunkt för sinnena där man kan bara slappna av och, och finna någonting som man kan relatera till överhuvudtaget. Hon gör vad hon kan och hon levererar och hon levererar bra. Det är bara ett fruktansvärt taffligt manus och som sagt var en riktigt reducerad roll jämfört med vad den kunde ha varit. Någon som inte är särskilt gullig men som jag måste säga är en av de mer episka skurkarna i det tecknade 80-talet. Det är ju vår älskade Dr. Claw. Ja, denna kvar det var en spännande karaktär just i tv-serien, för man fick ju aldrig se hur han såg ut. Man såg bara axeln och hans stål, hans beklädda hand och hans episka stämma som donade i tv-högtalarna där. Mm. Så det, det var en, en riktigt häftig skurk och en riktigt bra användning av den här ansiktslösa onskan som lurar bortom i skuggorna någonstans. Jo, för man kan ju tycka det att en skurk utan ansikte är väl ganska så ofarlig. Men då har man missat poängen lite med det här namnlösa hotet. För tekniskt sett, han kan vara vem som helst när Dr. Klaue kommer och säger att han vill göra någonting. Då tror man honom om man är fullt medveten om att det kan inte vara så bra om han lyckas med det han har i vår tanke. Ja, när Klaue pratar då lyssnar man banne mig för det är en så respektingivande röst och det här riktigt hemska som går rakt in i benmärgen när han är med i bild och när han pratar. Så det är, och det är en av mina största minnen från tv under barndummen just när Claes stämma ekar i slutet av varje gadget-avsnitt. Så han han skapar intryck. Jo, men han är ju en ikonisk skurk och har lämnat ett enormt intryck, åtminstone på mig, sedan min barndom. Jag hade gärna haft en sån ekande röst för vad hade man inte kunnat åstadkomma med en sådan? Men... Då är ju den stora frågan Har man kunnat göra en adaption Av Dr. Claw Till filmversionen av Inspector Gadget Och det kan jag summera Med ett enda ord Nej Nej i helvete heller Skulle jag närmare bestämt vilja säga det är lätt att låta kraftuttrycken hagla när man äm, ser den här karaktären som de har gjort baserat på det här källmaterialet och undrar, vad tusan tänkte ni? Nej, det som vi sa när vi presenterar klar. han var spännande i serien mycket därför att man aldrig fick se honom och se hur han ser ut. Vad har de gjort i filmen, den? Jo, man får se hans ansikte cirka 10 minuter in och då har de ändå gjort en hyfsad grogrund där man Se honom från sidan precis som i tv-serien. Man ser bara en arm och en hand som håller på och fibla med en dator och skärm, och allt känns så perfekt det kan bli i en film som redan så långt in har gjort en extremt besviken med huvudrollen. Men man tänker, där finns kanske en liten chans. Och så drygt tio minuter in. Ja, då har doktor Klar ett ansikte. Och inte ett särskilt övertygande ansikte för äm, rollfiguren om vi säger så. Han är någonting nästan överjordiskt mäktigt och ont medan de har satsat på att göra någonting mer åt, ja, åt gangsterhållet i filmversionen. Ja, känns mer som en parodi på en bondskurk än någonting annat i filmversionen. Vad heter han? Sanford Skålex tror jag han heter egentligen den här rollfiguren. Han har ju blivit en, en bortskämd och lite fjantig miljonär som helt förstör det här hotfulla, det ondskefulla som fanns i tv serierna nej, det, det blir bara fel Jo men visst, alltså Dr. Clark i tv-serien, han stal ju också guld eller försökte. Och försökte sig på att göra ekonomiska brott av olika slag. Men det kändes aldrig som att det var för att han var i behov av pengar eller att han ville göra sig själv en förmögenhet. Utan det var mer för att han ville sabba världsmarknaden eller någonting sådant. Han ville åstadkomma någonting stort. Sanford Scolex, som man heter här vill bara skaffa saker för egen vinning skull och det känns som en degraderad figur på något sätt det, det känns inte som den här anarkistiska Joker-karaktären om man vill göra den jämförelsen, det känns mer som en girig småtjuv som bara har tillgång till enorma resurser när det gäller utrustning och teknik och det är inte riktigt så jag har föreställt mig Dr. Clark Nej, Kla i tv-serien var ju en genuin superskurk som var ute efter att förstöra samhället i stort sett hela världen om man kunde. Medan Sanford Skolik som då blir Kla i filmen, han, han är bara en girig helt enkelt och gör allting efter, efter eget begär och ingenting mer. Och det är, det är helt oförlåtligt för den här karaktären. Det tråkiga är att de är också så extremt bokstavliga i den här mm. filmen att um, de kan inte göra någonting utan att det är så väldigt skrivet på näsan. Så anledningen till att han heter Claw, inte Dr. Claw utan Claw, det är för att han råkar ut för en liten olycka och krossar handen så att han helt enkelt får, gissa vad, en robotklo byggd på handen istället. Yep. Ingen stålhandske där inte utan heter den figur klar så måste man banne mig ha en klo också. Det verkar vara resonemanget som pågick i manusrummet. Där är ingenting med den här robotklon under hela filmens lopp som ger någonting mer än bara ett okej, okay, de har lyckats göra den, den ser hyfsad ut jämfört med många andra specialeffekter i den här filmen. Men den ger inte så mycket mer än så. Den gör honom inte mer hotfull. Även om det är ganska tydligt att det är det de försökte göra. Men nej. Det är inte så Dr. Clark gjorde att man var rädd för honom. Eller såg upp till honom som superskurk Det var hans personlighet. Och det var hans röst. Och ingen av de aspekterna har filmversionen. Precis. Exakt det att jag tänkte på också. Var är kvar? Han, han finns inte kvar. Det är bara ett konstigt människoskal av den här superskurken kvar. Det gör inte saken bättre av att det är en person som Rupert Everett som har axlat den här rollen. För han gör kvar ännu mer grå och vardaglig och allmänt. Tom, helt enkelt. Jo, ja, men grejen i den tycker jag- att om Rupert Everett hade spelat- någon maffialedare eller någonting sådant- då hade jag tyckt, vet du vad? Det här funkar. Jag menar, det är lightversionen versionen av en bondskurk. Men där är fortfarande någonting- visserligen utan det spännande innehållet. Men det är någonting i alla fall. För han har utseendet som funkar- med en sådan roll. Men han har inte utseendet för att axla- Dr. Klaue. Det är jättesynd för han känns så malplacerad här. Visst ska man ha känslan av att Dr. Claw har ett sinne för det sofistikerade. Och det lyckas ju ändå Rupert Everett porträttera till viss del. Men han är inte ens på kartan här det är inte alls samma karaktär när jag ser den här Sanford Skålex mer som kärleksrivalen i en romantisk komedi att de inte har tittat på ursprungsmaterialet på ursprungliga Dr. Kla utan istället har plockat in en karaktär från en helt annan typ av film och kastat in honom i den rollen istället för det, det är ungefär så lika som de här olika versionerna av Kla är egentligen för det visar ju sig naturligtvis att Dr. Brenda Bradford och Sanford Scholex har gått på samma universitet de har ungefär samma grundutbildning och de är båda intresserade av robotteknik och han har tydligen varit intresserad av henne sedan dag ett och um, han försöker ju att um, skärma henne och få henne att gå över till hans sida utan att egentligen berätta vad det skulle innebära och så vidare och så vidare men det känns bara så fruktansvärt intvingat därför att där kan finnas tillräckligt mycket rivalitet mellan Gadget och Klar ändå vi behöver inte blanda in en kärleksaffär i det här för att det ska verkligen bli någonting. Det är ett steg i den här idén som är alldeles för långt från källmaterialet för att vara bekväm. Ja, när jag ser den här filmen så känner jag mest att kärleksrivaliteten var det ursprungliga som manuset handlade om. Och att man sedan i efterhand tänkte att nej, det här funkar inte så bra. Gadget behöver... En rejäl skurk. Vi plockar in Kla istället och vi gör den här Sanford Skollex till Kla. Så det är det de har kastat in extra i handlingen. För hela klagrejen känns ju väldigt påklistrad i mina ögon. Medan rivaliteten mellan Gadget och Skollex fungerar i alla fall lite bättre. Att det är någonting som byggs på under filmens lopp. Så att det, det känns nästan som det var Skålex ursprungliga syfte i första utkastet av manuskriptet. Jo, och det är väl en av de aspekterna som funkar lite grann om än haltande. Men det är inte heller tillräckligt för att hålla filmen vid liv. Och jag skulle vilja påstå att jag är för en kärlekshistoria om man kan skriva den väl och man fattar hur en sådan historia ska berättas. Den känns väldigt malplacerad här på karaktärer som inte riktigt är redo för den övergången och speciellt inte på det här sättet. Det triangeldrama som uppstår känns bara obekvämt och gör en redan snurrig historia ännu snurrigare. Ja, hela kärleksgrejen borde ha plockats bort helt och hållet. Det är bara extra trams som virrar till alltihopa hela tiden. Och hade man bara fokuserat på en enklare grundhistoria så hade filmen fungerat mycket bättre. Men måste man föra in det här spännande relationsdramat här också och det är inte någon höjdare. Det bidrar inte med någonting- Tanken var ju säkert att det skulle göra filmen lite mer emotionell och eh, kunna tilltala på fler plan än bara äventyr, deckare och jakten på en skurk. Men synkar den inte upp bra med resten då är det bara ett eh, handikapp och borde tas bort från en berättelse. Men man har valt att ha kvar det här och eh, filmen lider extremt av det. Berättarmässigt så är den en enda soppa. Ja, det fungerar inte på något plan någonting som de försöker, vare sig med berättelsen som helhet eller med Klaa-rollfiguren. Och som sagt, de hade kunnat dra nytta av Rupert Everetts eh, speciella talanger i skådespeleri, men en doktor Kla är han inte och kommer aldrig att bli. Nej, det borde alla ha varit medvetna om från första början- att Everett är ingen klar, Men likförbaskat ska de försöka göra honom till en- och anpassa rollfiguren efter skådespelaren istället. Men här vill jag passa på att skifta lite tempo- och ta upp en karaktär som åtminstone påminner- om den typen av karaktär som han ska spela. Och det är en karaktär som kallas för Sykes- och han är um, Dr. Klaus eller Klaus närmaste hantlangare. Och han är ju en klassisk hantlangare som hämtad från TV-serien. Han är inte jättesmart, han är ganska stor och klumpig och väldigt lydig mot sin um, arbetsgivare. Och det funkar. Jag menar vi känner igen karikaturen på en hantlangare. Är det taffliga scener? definitivt. Drar man nytta av karaktären och dess möjligheter inte direkt. Det är mer att man har um, slängt in den och så pekar man och säger, kolla, en klassisk hantlangare nu blir ni väl glada va? Så det känns också som en missad chans även om man är ganska trogen källmaterialet här. Ja, det kan jag nog hålla med om. Och speciellt med tanke på hur den här karaktären förändras under filmens gång. För i slutet så lockar ju Penny honom tillbaka till eh, den ljusa sidan om man säger så. Och får honom att inse vilken hemsk människa han har varit. Och det, det blir bara taffligt och och se när de så kallade känslorna rinner in i den här stora, bulkiga kroppen. Och nej, det är Jag tappar orden här, och speciellt när man ser in på eftertexterna där han ju fortsätter sin reformation till en godhetens förekämpe. Det är ingen höjdare där heller. Jag vet precis vilken scen det är du menar där i eftertexterna. Där han eh, är en medlem i eh, Anonyma hantlangare- en slags grupp för såna här medhjälpare och hantlangare av alla dess slag. Men jag måste erkänna att jag tyckte den scenen var lite rolig åtminstone. Och det är inte för att det är en anonym grupp för hantlangare för det kändes väl lite så här fickjummet. Vad som var kul var att de faktiskt tagit in skådespelare som har spelat kända hantlangare bland annat från Bondfilmer som då ska föreställa ha reformerat och det Deltar I de här mötena och applåderar när han säger Jag heter Sykes, nu är det si och så so lång tid sedan jag lydde en enda order och lismade till min chef. Det tyckte jag var lite kul men det var mest för att jag uppskattade referensen till främst James Bond och jag kände igen bland annat Jaws och Oddjobb från Bondfilmerna där. Var det någonting som lyfte filmen? Absolut inte. Det var med jag som tyckte bara att ja men, vad tusan, ni lyckades få in ett roligt skämt i den här filmen. Grattis! Precis. Ett Enda litet roligt skämt som kommer under eftertexterna. Det var vad, vad Inspector Gadget lyckades klara av och leverera i en film. Men jag håller med, det var, det var småt underhållande att och, och se de referenserna och framförallt att de plockat fram skådespelarna som, som spelar de här rollerna en gång i tiden men eh, för rollpersonen eh, Sykes så eh, gör det varken bu eller bä och, och, ja, jag kunde både ha den scenen och vara utan den faktiskt på det stora hela det känns som en missad chans där, överlag egentligen med karaktären men den funkar åtminstone, även om det är en scen som jag stör mig fruktansvärt på när det gäller honom och jag tänker ta upp den i detalj här därför att den är så övertydlig med precis allt det som är fel i den här filmen när det kommer till humor och att skriva saker på näsan. Vi har då Gadget som har äm, slunkit in i Klaus hemliga tillhåll som inte är så hemligt därför att han är en välkänd då, finansman och uppfinnare som har en jätteskyd i stan så... Äm, så värst hemligt var det ju inte men Gadget har tagit sig in där åtminstone och håller på att eh, försöka ja, desarmera ett larm för att kunna stjäla tillbaka den här robotfoten som eh, är nyckeln till hela den här tekniken. Och samtidigt som han håller på att försöka stjäla den här utan att då eh, sätta igång något larm... ...då sitter Sykes och sover. Som oftast såna här klassiska handlangare gestaltas i sådana här sammanhang så... ...den klyschan kan jag inte ge dem fel för. Vad som är problemet... ...det är att han har en tv framför sig med klipp från Simpsons... ...där Homer Simpson också sitter och sover... Och när larmet till slut går, för det kunde väl alla gissa att larmet skulle gå förr eller senare då har de ett klipp på hur Homer vaknar, vrålar, skriker och är förvirrad för att kort efter göra precis samma sak med Sykes. Vi måste alltså först få en referens av en dum nolla som inte vet vad han håller på med för att vi ska fatta att okej, okay, han här är precis lika dum, lika blåst och vet inte vad han håller på med. Ja nej det var väl som jag såg det mest ett desperat försök att klämma in lite extra referenshumor där och eh, kunna få ett litet extra skratt från speciellt den äldre generationen av tittarna. Så jag förstår lite varför de ville leka lite med tv-skärmen där. Men som du säger, det blir så övertydligt och det är inte så bra genomfört egentligen heller. Jo, men man skulle kunna se det genom ironins ögon. Och säga att jo, men det är så överdrivet för att understryka hur eh, dumt och överdrivet det ofta är i tecknade filmer och liknande. Visst. För all del, jag ser humorn där. Problemet är ju bara att resten av filmen inte alls håller det måttet i så fall. Det här är inte en ironisk återsyn på en tecknad serie från 80-talet och alla dess klyschor och lite konstiga grejer som händer. Det är ett försök att göra samma sak Utan att behålla charmen Och en rädsla att publiken som tittar på det Är för dum för att fatta vad som faktiskt händer Jag tycker att Michael G. Haggerty som spelar Sykes Funkar jag gillar hans prestation, jag gillar att han är den klassiska hantlangaren och att han faktiskt ser ut att vara en sådan. Han, han är nästan som klippt och skuren ur den gamla tv-serien. Men eh, rollen används inte fullt ut, särskilt inte med tanke på vart de vill att karaktären ska landa. Att han börjar som genomund men under olika händelser genom filmen så byter han sida mot slutet. Det kunde man gjort en jättegrej om, om man bara varit lite mer medveten om det i manus, om det inte bara kändes som ett sista minuten beslut. Ja, jag kan faktiskt instämma på den där punkten att eh, han funkar bra i, i rollen, men eh, att själva rollen är. Typiskt kompanionen, eller vad man ska kalla dem, i, i filmens väg. Så ja, överlag får man väl säga godkänt där. Men man kunde ha gjort mer även med, med denna figur. Men nu så kommer vi till en rollfigur som jag reagerade väldigt starkt på. För om jag hade vetat att den här skådespelaren hade funnits med i rolllistan hade jag aldrig gått med på att se Inspector Gadget och prata om den här i för det är Skåleks andra underhuggare vi ska ta upp nu. En vetenskapsman vid namn Kramer som spelas av den vedervärdiga människan Andy Dick. Du är inte särskilt förtjust i vaken Andy Dick eller hans um, ja, humor... Eh, inte direkt, han är lite av ett eh, hatobjekt för lilla mig måste jag säga. Så jag har väldigt svårt att stå ut med eh, människan i fråga, alla hans upptåg. Och blotta åsynen av honom får mig att må lite smått fysiskt illa. Jag har kommit till den slutsatsen att Andy Dick i den här rollen är jämfört med... Andy Dicks andra roller det måste vara hans Citizen Kane för Kramer är Andy Dick i den mest återhållsamma versionen jag har sett honom och han är nästan lite små så att man kan börja tycka om honom i rollen som Kramer här men det är inte så att jag sitter och ändra min uppfattning om den här människan i fråga utan han irriterar fortfarande gallfeber på mig och eh, han kan inte agera som han ska och eh, ändå så blir man lite fascinerad av det faktumet när man sitter och försöker tänka objektivt och inser att han är nog trots allt inte den sämsta skådespelaren i den här filmen faktiskt och det säger så infernaliskt mycket om var nivån ligger för Inspector Gadget. Jag tycker att karaktären Kramer är ganska harmlös. Jag menar, han åstadkommer inte särskilt mycket. Han är ganska meningslös historiemässigt. Han är mest där för att Kla behöver en vetenskapsman som han använder till sina unda projekt. Och det kan man väl säga att han klarar att gestalta- inte jättebra, men okej okay, åtminstone. Men det är ju ingen lysande roll. Och um, om din bedömning är att det här är hans Citizen Kane- då skrämmer det mig fruktansvärt. För jag ska ärligt säga, jag har inte peil på vad han har gjort sedan tidigare. Jag vet bara att han är en komiker med mycket skakigt rykte och mycket skakig prestationsförmåga. Han ligger på samma idiotnivå som personer som Tom Green och, och Pauly Shore. Att det bara är ja, idioti rakt igenom helt enkelt. Det är bara dumheter och... Ja, där kan vi väl lämna Andy Dicks eh, tidigare karriär, tror jag. Jag kan förstå varifrån du kommer och jag kan hålla med om att det är ingenting speciellt, men... För all del, det funkar här men det är ju bara för att nivån redan är i golvhöjd. Alltså det är rätt så fascinerande att regissören kan hålla Andy Dick så pass mycket i strypkoppel som han har gjort. Och få honom att leverera en någorlunda godtagbar prestation. Om man bara kunde ha samma kontroll med övriga skådespelare i den här filmen så hade det här kunnat bli betydligt mycket bättre. Men det, det funkar bara i Andy Dicks fall. Att han har svarat på regissören och kunnat leverera. Där slutar det trevliga med regiarbetet tror jag. Någonting som jag inte är särskilt glad över. Det är nästa karaktär vi ska ta upp och... Karaktär är väl ganska så generöst att säga därför att det är mer eller mindre bara en röst. Ja för det är ju ett fortskaffningsmedel som har tagit sig in på rolllistan här också och som har förts över från tv-serien till filmen med vissa förändringar gjorda om jag inte minns helt väl. Ja, för givetvis så måste ju Gadget ha en Gadget-mobil. Och i eh, tv-serien så var det en skåpbil som kunde transformera om sig till en polisbil. Okej, visst. Det är tecknat. Här har de istället valt att det ska vara en eh, kabbad bil med eh, en artificiell intelligens. Och det är inte så mycket att det är en kabbade bil som är problemet utan det är helt enkelt den artificiella intelligensen. För här vet jag inte vad tusan de tänkte. Jag kämpar med orden här nu för det här är så horribelt som det bara kan bli. Det här är det som kan få tittarna att slita sig mest i håret över. För vad har de gjort med Gadgetmobilen om att inte göra om det till en extrem svart stereotyp som bara spyr sig de konstigaste saker som bara en vit man tror att en svart man håller på och säger nej det blir, det blir hemskt. Jag är väldigt förolämpad över att ha ...har fått uppleva det här groteska vidundret till bil- ...som förekommer i Inspector Gadget. Det är ganska uppenbart att um, de har tagit alla de klyschigaste sakerna- ...som man anser att svarta män säger och gör i amerikansk film- ...och slänger in här och försöker skruva upp cynismen. Jag blir också fruktansvärt illa till mods- ...och det känns bara obekvämt- var gång den här bilen är i bild och varje gång den pratar det känns bara fel och det känns som någonting som inte hör hemma i det här universumet överhuvudtaget. Nej det är hemskt det enda sättet jag kom på att den här rollen skulle kunna vara mer förnedrande det var om grillen på framsidan av bilen var målad som ett enda stort blackface det hade kunnat höja förnedringsfaktorn men annars så ligger den redan på botten. För det är fruktansvärt vad de försöker göra. Och jag vet inte varför de ens försöker. Om de bara känner att nu måste vi trycka in en svart karaktär här någonstans. För att visa att vi inte är, är rasistiska här på Disney. Jag får med tanke på att det inte är någon annan svart skådespelare i hela filmen. Vad jag kan minnas. Där är ett par äh, asiater av um, väldigt tråkiga skäl men det är det enda jag kan komma på och att då har representanten för um, ett folkslag en ras, hur man nu vill se det jag vill se det som människor presenteras på det här sättet det känns bara så fruktansvärt fel. Det är inte roligt på något sätt. Det är bara obekvämt. Och jag måste säga att jag skäms lite på D.L. Hughleys bekostnad. Eftersom att det är han som har gjort rösten till den här bilen. Och jag visste ärligt talat inte vem han var. Jag kände inte till namnet sedan tidigare. Så jag googlade och upptäckte han är ju en mörk själv. Borde inte någon som själv är mörk och har levt med de stereotyper och de fördomar som finns i samhället vara medveten om att en sån här karaktär kommer inte att hjälpa någonting? Ja man kan verkligen undra men eh, ibland behöver man en lönescheck också men jag vet inte om det, det var värt det för Julis fall här. För eh, det är inte roligt för oss som tittar och det kan absolut inte ha varit skoj för honom att tvingas göra rösten till en sånt hån mot människor som Gadgetmobilen faktiskt innebär. Och där är nog inte så mycket mer vi kan säga om gadget utan det är ett pinsamt misstag vi bara vill lämna bakom oss och försöka tvätta bort minnet. Ja, så gott det går men det är sådana saker som mardrömmar är gjorda av tror jag så man vet aldrig när de kommer att dyka upp mitt i natten. Innan vi lämnar karaktärerna vill jag dock bara nämna en som hastigast och det är därför att den här karaktären var väldigt relevant i den gamla tv-serien. Och det är polischef Quimby, alltså polischefen, som i tv-serien alltid var förklädd. Bara för att understryka agent i eh, den tecknade serien. Som lämnade hemliga uppdrag till eh, Gadget som naturligtvis då skulle explodera efter fem sekunder alla Mission Impossible. Men eh, de har inte riktigt tagit fasta på den här karaktären som kunde vara ganska skön i originalet. För här är han bara en, ja, en sur polischef som inte tycker om någonting verkade som och har inga förmildrande omständigheter kring sig alls. Nej, han är där som ett extra hinder för eh, Gadget, för han är ju väldigt negativt inställd till att ha den här konstiga robotpolisen på eh, sin polisstation, så han gör ju allt för att gömma bort honom och få honom göra de mest meningslösa uppdrag som man bara kan komma på, så eh, det är lite trist, för jag, jag minns också Quimby från tv-serien, och han var varit så härlig i i den versionen och att han alltid åkte dit för de här papprena som Gadget kastade efter sig för var han än gömde sig så var det han som exploderade tillsammans med mendelandet han levererade. Så det var alltid en extra liten fnissattack man fick när man kollade på, på just de scenerna. Ja, men det var ju faktiskt roligt att se att uh, han dök upp precis var som helst, och alltid att det slutade lika illa, visst. Förutsägbart, visst. En formel, absolut. Men eh, som sagt var, det var så enkelt och rätt framt och det försökte inte låtsas vara någonting annat. Och det gjorde att jag både då och fortfarande kan tycka att det finns en viss skärm i det. Quimby i filmen funkar också för vad han är men han är ju inte alls samma karaktär. Nej, det är väl ingen karaktär som man irriterar sig på något fruktansvärt i alla fall. Han eh, fyller sitt syfte för vad filmen hade tänkt att han skulle göra. Men eh, det är ju inte mycket mer än så och eh... Det är en väldigt nedtonad roll som Quimby gestaltar i den här filmen. Och Daphne Coleman som spelar Quimby gör ju vad han kan. Men äh, ja, materialet räcker inte riktigt hela vägen. Nej jag kan bara hålla med där. Det är en rätt så hyfsad prestation av Coleman. Han äh, gör väl någonting eget med materialet han har måste jag väl erkänna. Och äh, det blir hyfsat i slutändan. Men då tar vi och lämnar karaktärslistan och alla de eh, deprimerande intrycken som den ger och eh, ger oss av ut på någonting som vanligtvis är en fest för ögat nämligen det visuella. Ja, den här gången är det väl inte direkt en fest för ögat, men det är någonting för ögat. Det är väl en, en vagelig ögat eller någonting mer så skulle jag vilja beskriva det. Jag vill nu vara generös och säga att den här filmen går från okej okay till dåligt när det kommer till det visuella och specialeffekter. Det finns grejer som är helt okej okay och som funkar för vad det är. Det är konstiga val som har gjorts, men jag se vad det var de ville åstadkomma och kan tycka att mm, okej, okay, det funkar för vad det är. Men det slår mycket oftare över till Herre Jösses, vad håller de på med? Ja, det är väl mycket så. för Jag förstår, de vill göra en väldigt överdriven film nästan som en live action film med tecknad stuk så att det blir den nivån på effekterna så att, jag, jag fattar det men de eh, hade nog alldeles för mycket förtroende till eh, makarna av de digitala effekterna i det här fallet för eh, ska man göra en effektdriven spektakelfilm så måste man vara säker på att man klarar av att leverera åtminstone någorlunda det effekter som kan bära upp filmen för vi har ju klargjort att handlingen inte gör det men i det här fallet, man, man tänkte helt enkelt inte så här utan mer på vad fanken, det är ungar vi ska underhålla, vad vet de om, om bra specialeffekter vi kastade till de datornördar som begär minst pengar för eländet så får det bli som det blir, det, det är lite den känslan jag får när jag kollar på filmen. Och jag har ändå ett par chockerande besked att ge mot slutet av det här avsnittet när det gäller specialeffekter och liknande men eh, vi håller det tills dess och eh, fokuserar på det vi har framför oss. För den lider ju väldigt mycket av en eh, känsla av att vi har valt en billig CGI-studio bara för att spara pengar. Och det har ju lett till att de har försökt att polera bort detaljer på resten av filmen för att eh, ja, de digitala effekterna ska kännas som att de passar in. Det är ju extra tydligt på Robo Robogadget den här unda tvillingen att de har varit inne och putsat på honom för eh, han ser mer datoranimerad ut än verklig. Och det är konstigt för vi vet att de har en skådespelare som sitter där, som gör rollen, som är klädd i kläderna och ändå ser det ut som en dåligt animerad digital figur. Mm. Och det är nästan höjdpunkten i filmen tycker jag. Just Robo gadget. För det första, det funkar jättebra att göra en livlös, uttryckslös kopia av Matthew Broderick. För det är hans ansikte lämpat för, verkligen. Så det, där funkar det hur bra som helst. För han ser ju ut som en, en robot i vanliga fall. Så det är bara till att bygga vidare lite på hans utseende så har man en Robo gadget. Det är klippt och skuret. Men eh, jag förstår vad du menar, för de har ju verkligen... på Polerat lite för mycket på det där och gjort honom extremt plastig i utseendet. Det är så tydligt att de har gått för långt, att de har varit medvetna om att tekniken inte kommer att räcka så långt som de hade velat och då måste de skala tillbaka precis allting annat till förmån för effekterna. Och när en film måste börja dras tillbaka eller reduceras för att specialeffekterna ska funka då vet man ju att man har valt helt fel beslut. Ja det är väl så med många effekterna i hela filmen. De fullständigt skriker ut sin närvaro vilket ju inte är egentligen meningen med digitala effekter. De ska smälta in i bilden och bli en del av en större helhet och så fungerar det inte här. Här har man i stort sett vad det ser ut som klippt och klistrat in lite halvfärdiga animationer som de har haft liggande på någon hårdisk någonstans och bara kastat det rakt upp på skärmen och sen får det vara bra med det. det finns någonting som heter suspension of disbelief där man ska försöka förbise saker som ganska uppenbart inte kan vara på riktigt eller händer i verkligheten och så vidare. Men för att det ska funka måste man ändå jobba för att illusionen ska bibehållas. Och när effekter är sanslöst dåliga så att de inte ens har lite charm för att de kanske är väldigt primitiva eller gjorda med nästan ingen budget överhuvudtaget eller någonting sådant. Då blir de bara distraherande. Och många av specialeffekterna i Inspector Gadget är extremt distraherande. Det ligger ju i och för sig inte på någon burdemic nivå de här specialeffekterna. Men eh, nog märker man så fort någon varit inne och pillat med en dator på eh, filmen här. Att eh, man ser nästan kanterna på var datoranimationerna eh, slutar. Och var den riktiga bilden börjar. Så eh, ja det är inte ett så väl utfört arbete där. Det är vissa scener där jag tycker att. Med tanke på att de försöker behålla serieestetiken med att man har väldigt mycket pastellfärger eller kontrasterna är väldigt tydliga mellan olika fält och så vidare och så vidare. Inom de ramarna så får man ju acceptera att vissa saker kommer att vara lite mer överdrivna än vad de hade varit i en lite mer realistisk film. Det är därför som jag tycker att scenen där eh, han för första gången ser sina prylar i handen funkar. Därför att okej, okay, den är överdriven, Segein är inte 100%. Men vi har redan etablerat att det ska vara lite sissodär med realismen. Likadant är det när eh, han sträcker ut sina armar och ben eller sträcker ut sitt huvud som han då kan sträcka flera meter åt olika håll. Att det funkar med tanke på vad det är de faktiskt försöker göra för vad det är värt där tycker jag att de faktiskt har lyckats ganska bra. Det känns ändå som de har tänkt till att okej, okay, om han gör så här... ...då måste det finnas något sånt här för att ta emot stötar och så vidare och så vidare. Där finns lite tanke och det glädjer mig. Är det tillräckligt för att rädda filmen? <laughs> Nej, absolut inte. Men hade de haft den här nivån på resten av specialeffekterna också... Då hade ju den här filmen kunnat klättra upp från katastrof till... ja, ja den är väl okej? Okay. Det gör den inte, men den hade ju potentiellt kunnat. Ja, jag är nog inte lika förtjust i de effekterna som du nämnde där faktiskt. För där vände det sig lite i magen på mig. För det, där förstördes illusionen totalt för mig. Och eh, det här tanken på tv-serien som adapterades, det bara... Följ i kras på en gång. För det här ser inte bra ut tycker jag. De har inte filat någorlunda ens på de här effekterna. Oskärpan på de här effekterna är så makaber. Att det bara ser jättekonstigt ut. Som om halva skärmen har kommit ur fokus nästan. I, i de här scenerna speciellt. Där gadgets huvud och armar far åt olika håll. Så ja, jag... Tycker absolut inte att det fungerar. Det hade funkat mycket bättre med praktiska effekter. Och få det att fungera så underbart bra tror jag med enkla medel göra saker som ser riktigt bra ut. Där tror jag de hade kunnat hitta betydligt bättre lösningar. Vet du vad? Jag är fullt överens med dig när det kommer till praktiska effekter. Hade de gjort fler sådana här tror jag att det hade lyft filmen enormt mycket. För med tanke på att det är prylar som vi ändå ska känna igen och som ändå ska kännas som saker vi har liggande omkring oss så hade det gett så oerhört mycket mer realism till den här filmen som Redan är skakig på den punkten. Men jag ser det som så här: att med tanke på vad det är vi har och på den nivån vi har det, så är det okej. Okay. Gillar jag det personligen? Ja, det är väl tveksamt. Jag tar väl vad jag har fått, men nypa salt helt enkelt. Jag förstår att du stör dig på det, och jag är kanske lite för generös här. Men jag är beredd att säga att det här är skräp. Det är det, för det kunde gjorts mycket snyggare, det kunde gjorts mycket bättre och förmodligen ungefär samma budget som de har lagt ut på det här. Det, det finns um, CGI-effekter i den här filmen som känns väldigt pinsamma och som borde ha gått att lösa bättre. Man undrar om det är nybörjare de har anlitat som har gjort det här som sitt första uppdrag och om så hoppas jag att de inte fick fortsätta. Nej, de kan hålla sig till halvtaffliga barn-tv-produktioner istället. Det här hör inte hemma i en hyfsat stor budgetproduktion. Men med det sagt, vad mer kan vi säga om specialeffekterna? Vi vill båda se mer praktiska effekter och vi tror båda att det hade kunnat lyfta filmen enormt. Vi hade velat att de hade lagt ner mer tid på de effekterna som faktiskt finns där och få dem att faktiskt fungera bättre. Även om jag är lite generösare än vad du är så ähm, det är inget tvivel om saken, det är jättetaffligt. Det är en grötig upplevelse att se den här filmen och jag hade nästan velat att de grötade till det ännu mer som man slappt se eländet. Men eh, nu är den där, vi kan se det och vi kan se det på en nästan majestätisk skitnivå. <laughs> ja, det, det var bra ordval där den. Precis så är det. För eh, skitnivå, något annat kan man väl inte benämna den här filmen med. Att Där, där ligger nivån, långt ner i kloakerna. Och musiken är överlag också en ren katastrof. Där är en sak musikmässigt som fick mig att le. Kan du tänka på eh, adaptionen av eh, titelmelodin till tv-serien då kanske? Ja, för det är väl en av de enda grejerna som de har försökt lyfta över förhållandevis oskatt. Jag menar, det är en högre budget på inspelningen. Det ligger på en högre nivå än vad inspelningen till ursprungslåten var. Och det uppskattar jag verkligen för det är ändå en av 80-talets absolut mest ikoniska titelmelodier- det är synd att den inte har en bättre film att vara med i. Ja, det leder nästan tittaren in i någon falsk förhoppning om att det här kanske blir bra när titelsekvensen går igång och man får bekanta sig med den här melodin igen. Och jag tycker hela titelsekvensen där fungerar rätt så hyfsat. I alla fall, både visuellt och framförallt musiken som inte har förstört originalet något nämnvärd tycker jag. Nej, men om vi ska prata om titelsekvensen så är det ju också varning signaler i form av um, ja, pastellfärgade mekaniska blommor som ska föreställa kugghjul och um, gummiankor och liknande. Och för all del det klassiska med att ha en gummianka är någonting som är med i uh, originalserien också. Det är inte det jag fördömer men där är någonting olustigt när det är det de väljer att lyfta fram, att de stoppar in i um, den här sekvensen. Och um, man Undrar vad har ni mer stoppat in som kanske inte känns helt rätt? Och det rätta svaret efter att ha sett filmen är ju en fruktansvärd massa. Men eh, om vi ska gå in på alla detaljer så sitter vi här hela dagen. Så vi får hålla det på någon form av nivå. Ja, men det, jag tycker ändå när jag såg titelsekvensen att det här låg på ungefär rätt goofy nivå. Det var lite så skojfrist. Men det erkände ändå ursprungsmaterialet och sådär. Så hade de kunnat hålla den stilen lite grann genom hela filmen så hade det kunnat vara... Rätt så kitschig men ändå underhållande liten rulle men eh, de valde en annan väg där helt enkelt. Men all heder åt eh, makarna av eh, titelsekvensen, den var, den var rätt godkänd där måste jag säga. Ja och titelmelodin låter bättre än någonsin även om jag trots det ändå föredrar originalet för den har en charm som eh, hela serien andas Ja den har en speciellt gung där som fattades lite grann i uppdateringen till den här filmen så jag föredrar också originalet men jag tycker ändå att man kan njuta av den här versionen också. Och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att sätta punkt även för det visuella för med tanke på hur tum handlingen är och... ...och hur platt allting annat är... ...så är det ju en specialeffektsunani som den här filmen ska föreställa. Och det har vi ju redan konstaterat att... ...den är inte snygg och den är inte tillfredsställande på något sätt... Utan det är väl helt enkelt dags för oss att summera våra tankar om den här filmen innan vi ähm, lägger den bakom oss för alltid. Ja, ja, vad ska man säga om en film som Inspector Gadget? Det är en film som jag nästan önskar att jag hade sluppit och genomlidit överhuvudtaget. Det här är ett så brutalt rån på ursprungsmaterialet. Det är en film som är gjord helt utan charm, intelligens och kompetent filmmakande. Det finns inte mycket som stämmer om ens något med den här filmen. Vad man än tar och kollar närmare på så är det bara helt fel. Det finns vissa ljusglimtar främst i skådespelarprestationerna som vi har nämnt Framförallt de kvinnliga rollfigurerna i filmen men annars så är det ganska tumt på någon sorts behållning med Inspector Gadget. Man kan gjuta av titelmelodin och titelsekvensen men efter det kan man lika gärna stänga av filmen, gå och göra någonting annat. Se inte Inspector Gadget för allt i världen. Se den inte. Jag skulle nu vilja jämföra den här filmen med att äm, tugga på ett smaklöst tuggummi jag menar man sitter där man tuggar på ett tuggummi och det ska ju vara en njutningsfull upplevelse på något sätt åtminstone men i och med att det är smaklöst så får man inte ut någonting av det, det är bara ett fruktansvärt tuggande det leder inte någonstans och när man är färdig känns det som att ja det där kunde jag lika gärna ha struntat i och det är hela den här filmen i ett nötskal det är någonting som man faktiskt hade kunnat göra någonting väldigt underhållande av, ostigt visst, det hade det tveklöst blivit därför att det kan bara ett sånt här material bli men ustigt är ju inte detsamma som dåligt Ostigt är ju inte detsamma som hjärtlöst. Tvärtom ustiga filmer kan ju vara de som är absolut mest underhållande, hjärtvärmande och de man minns och drömmer om att få se om igen vid ett lämpligt tillfälle. Det här är ju bara en film man vill vända ryggen till. Skådespeleriet är inte mycket att tala om de små guldklimparna som finns där lyfter ingenting tyvärr. Det visuella är en katastrof. Innehållet är platt och livlöst och man har missat alla poängerna som gjorde originalet till den kultklassiker som den är. Det här är en adaptionskatastrof. Det här är någonting man borde ha gett mycket mer kärlek och omtanke men det är ganska tydligt att man gjorde det bara för att tjäna pengar på äh, namnet Inspector Gadget. Och det absolut värsta... Vet du vad det är? Uh, I min mening skulle jag säga att det är att de tjänade tillräckligt mycket pengar för att göra en uppföljare. Och inte en biouppföljare. uppföljare utan en direkt på DVD-uppföljare. Och uh, inför det här avsnittet så kunde jag inte låta bli utan jag uh, tog och tittade lite på den bara för att se vad det var. Och... Uh, Kvaliteten är ännu sämre. <hör> Hur är det fysiskt möjligt? Nej, vad säger du Danny? Men det är ett stolpskott. Den är inte värd att se. Men om man har en eftermiddag man vill fördriva med att slå ihjäl lite hjärnceller då kan man säkert få ut någonting av att se den här. Men rent tekniskt, den är sämre än ettan och ettan är en katastrof. Ja, jag vill inte ens fantisera om vilken röra som döljer sig i uppföljaren- så jag kommer att begrava huvudet i sanden- och fullständigt ignorera att den filmen finns överhuvudtaget. Men då tar vi och lämnar den här filmen bakom oss och blickar framåt istället- för um, vi ska faktiskt ge oss av ut i rymden igen- det var ju inte så länge sedan, så vad är det vi bjuds på den här gången då? Ja, det blir ju inte komedi den här gången utan nu står mycket större saker på spel än bara en besättning med lustiga utomjordingar. Mycket mer på spel kanske? Ja, vad sägs om hela mänskligheten och dess fortlevnad? Oh, det låter som en spännande upplevelse, det ser jag fram emot. Ja och det är en sån här klassiker som jag helt har missat och jag ser väldigt mycket fram emot att få sätta tänderna i den här och dess källmaterial för att um, ha en intressant diskussion nästa vecka. Det låter som det blir riktig djupdykning i nästa avsnitt till skillnad från den här röran vi har fått uppleva denna veckan. Ja, jag tror att kvaliteten är en helt annan och det är jag extremt tacksam över. Oh, det låter ju riktigt lovande. Jag ser verkligen fram emot att se om mänskligheten lyckas överleva även nästa vecka. Ja, så det gäller att vi gör oss redo för invasioner och rymdkrig. Men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson.